بسم الله الرحمن الرحیم یو کوم دیرشمه پارا سورې مرسلات کې د شلم نمبر آیات نن په درس ته الم نخلوکم مما ایمه الاهل عالمین فرمایې آیا مونګا تسو پیداکړنیې مما ایمه دوب و کمزور و اسپکونا انسان تا وی غرور و تکبر مکوا خپل بنیاد او اصل تا دیو گورا چه تا دسن پیدای او یو سور از پس چر تروانی خوری بشی بدن دی او دی بدن کې پا قبر که چنجی با اختوی علم نخلوک وم مما امهيد آیا نه پیداکړي مونږ تاسو دوه کومزور نه فجعله نو ګرځول مونږ دا او بونتفا فقررن فزيد محفوظ کې یاغه د خپل مرهم پاغي کې مداوب په یو محفوظ ځای کې ساتنی وي او پاغي کې نه خلاف رات مراوستل اله قدر معلوم تر اندازې معلومي پوری چې هغه وخت د بچی د پیدا کې دورې ګروبو کې مخن خلاف راوستو دا نه وین جوړ شو бяد ویني ند غه ټوکړه جوړا شو او بیا الله په خپل قدرت د امونو پاکي پیدا کل سترګي غو ګنالا سنا هر ډګی ته مناسبه غه وروا شو او چې الله د پیدائش کم وخت لیکلو غي پورې دې د مور په هيټا کېو فجعل الله نور رجل وبنگداو بو في قرار فزاد پاسکی دو مخين محفوظ کي الا قدر معلوم ترنيتي معلومي پوري چد تم صورت او شكل ورکو او د پیدائش پوري فَقَدَرْنَا نُوَنْ دَازَ لَقُوا لِدَ مُنگا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ نُسْخَانْ دَازَ لَقُوا لِدَ مُنگا اب آجِ قِرَاتو کی تشدید امراغ لے دے بازِ قُرَّا فَقَدَرْنَا وَي او بازِ بِالتشدید وَي لکه قران کم تجدید را ول نه نه قدرنا بینکم الموت منګه انداز کړه د پمنستا شو کی مرګ فن عمل قادر نوشان د زلګون کی یوم گا ویل یوم اید حال کتهتهبااهدي وي په دغه اوور چې ور دقییا مده للموقعذب دپه د دررو غونکو چې غید الله دینه کتابو پې غمبررانوته د درروغو نسبتونه کويل علم نه جعلل الأاردو کفاتن آیا نه د ګزېمونګزمکه کفاتن راپی وزکون کی او راجمکون کی احیاء و امواتا جوندو او منو لرام دا ماہوز دے کفاتن ماہوز دے کفتو شیعاک فیتو ہو یو شید راجمکو دا سراپی وزدکو اللم نه جعلل اردو نه د ګرزوې منګز مکه کېفاتن راجم م کوون کې اراپې وس کوون کې احیا او امواتن ژونو او مړو ل را او دا یاد د فقه او دلیلو چې مړی دا وااجبه او فرض دي چېښو اگر که کافررو ل بیا م انسان خدای ندا ته مسلمان غنته قبر وې نی خدلوا ميو کا ورو کندکنی نبی عليه السلام علی رضی الله نو چويلی اراغه وی والد می وفات شو ابو طالب د الله حبيب بن زهاو جړل او ډیر خفش وی لار اغ د کفن او د دفن انتظام وکا د کفار او د فن مراغله او ګور د ازم که الله زمرو ژوند د فن را کړی مړی پک خاخیږي او د ژوند ضرورياتي پکې پرکړي دي دیو جنا دا مسله ده د بنی ادم د دې بدن سم رہی سچ د دفن کول غواړي یک ويختي ويختي د فن کوي نو دم نا دیم دافن کای دا یو ختم یختلار او کې غرزول بلکه د دې شرعن سره د فنې په کار نه ا د دې خرصور مرصوره خلق کوالی دا خرصول نا دی دا ناجیذ دی ځکه بیا دې یختو سره د بنی آدم چې ویختلا گئی نو شریعت کې د نه من راغلی صحی <سيحة> احادیثو کمن راغله دا یو زنا نو نبی علیہ السلام سره اغله او بخاری شریف حدیث ده و زمالور دا عوامي ورکړي وا دي دي بيمارای نه د سر وخت دڑی دني کزور سره نور ورت کدم د الله حبیب منو فرمایلا شوکا هممون هغه یخته کرو چې هغې حکم کمملیج ده چې کمی پول حکم کړی هغې پسې د کېیدې را لړه او غ را شو کوو علم نه جعلل اره کفاتن نه د ګرزې موګ ز مکه کفاتن او پیوس کوون کې یا او امواتهژوندو موړ مړی د ځمکې په خیټ را جمع او ژوندي د ځم کې د پا سره جمعدي وجهل ن في او ګرزولي دي مونږ په د ځمکه کې رووا اس غروونهشاخاطر دګګ وجهنا في او ګرزولي دی پیدا کړي دی مونږ په د ځمکه کې رووااس غروونه شام خاتندم دم دم دن واسکه انفراتا او سکولی د مم پتا شو بو فرات وې اغه خګو بوتا چې اغه سکلې شاو پاغي فصل وب کول شي وسقنا کوم مع انفته او سکوللی مدي په تاسو بخواګ ویللو یو مع للمکذب حالقددي وي په دغه اوور للمکذب دپه د دررو غونکو وصلله خیر محمد آله و اصحابه